Radioteatret. I tre Dage. stade. Radio spiller Jans Kuper efter John Wyndams roman. Oversat af Kurt Kriisfelt. Første del. Forspil til kaos. Er du færdig? Ja, omtrent. Der er lige et par ting, der skal tørres af. Skal jeg hjælpe dig? Her er et viskestykke. Grøb. Hvad er det her for en? En meget speciel destillationskolbe. Pas endelig på, at den har været svær at lave. <laughs> Laboratorikolper ser altid ud, som om de er til at lave kaffe i. Det kunne man også sagtens. Hvis der også fandt et kaffebøller nu til dags. Hvordan går med forsøgen? Meget godt. Men vi må have mere kul. Du fik et ton forleden dag. Åh, jeg skal da bruge meget mere end det. Jamen til hvad? Til inddæmpning af havvand for at få salt, som jeg så kan lave til metallisk natrium, og derefter til Håber forbrætter. Der må der findes en nemmere måde at skære salt på. Den nærmeste min ligger i Worcestershire. Hvor den nærmeste kulmine? Ikke kendt. Hvornår kommer man til kendt fra Ejler White? Der ligger et landgangsfartøj til tanks ud ved Kaos. Det er ganske god stand, og Michael min nok, han kan få motoren til at fungere. Jeg tænkte mig at foreslå komiteen, at vi kører en bulldozer og en halslæst lastvogn ombord, og så sætter langs kysten op til Dover og prøver på at masse os frem til kolminen. Det er ikke sikkert, at I får nogen særlig venlige modtagelser. Vi tager noget med der ruller stof med, så kan vi jo lave en byttehandel med mine arbejdere. Hvis der er nogen. Det var der i hvert fald for en månedstid siden, da Ivan var der med helikopteren. Det er ganske godt organiseret, Måske kan jeg få en fast aftale med dem. Det er ved at være bedre at tage rundt og hente, hvad der er i husen. Det er egentlig forbavsende, så lidt folk har haft i deres kuldekælder. Vi var jo i maj måned. Ja, det er rigtigt. Ligesom nu. Ja, det er lige seks år siden... Jeg godt jeg nåede at fange dig Bill. Og det er selv er med. Hards. Vi vil have pakke det sammen. Vi skal gå. Ikke lige med det samme, for nu har jeg endelig fået den til at fungere, og så skal den også bruges. Fornoptageren. Vi har endelig fået den lavet om til samme spænding som Dynamoen, og nu skal I begynde at indtale. Hvad skal vi fortælle. Alt hvad I kan huske. Det skal indgå i det historiske arkiv. Hvorfor netop mig. Fordi du var med i katastrofen så at sige før den indtraf. I hvert fald med hensyn til trafierne. Kan jeg ikke lige godt skrive det ned? Nej, for det første får du aldrig tage det sammen til det. Og for det andet, pigen, der skal regske det her blind. Er du ud mærke godt ved når jeg fortæller, at det bliver en af dine koner Er det Sheila? Ja, lad os så få begyndt Det er vel ikke strengt nødvendigt at begynde lige netop i aften Jeg må udnytte nytte hvert eneste minut Dynamoen er i gang Så, kom nu, kom nu. Ja, Jeg ved jo ikke rigtigt Det er påsvær sådan over 26 år tilbage Det meste af det, vi har talt om vil være aldeles hvor den blev levet dengang Hør ja, nu, er vi levede levet dengang. Ja. Du kan da ikke have været mere end tre år jeg var ni den dagen, en herre ved navn Bertho Palangues opsøgte direktøren for Arktisk Europæiske Oliekompagni. Det var ikke første gang, han søgte at træffe Godtager, det. er, Mr. Palangues? Hvad sko at plads? Desværre ser jeg møde sidste gang, de var her. Ja. Men vi har i mellemtiden analyseret den olieprøve, de overlod os. Ja. Den ser meget interessant ud. Det regnede jeg med, de ville synes. Jeg er ganske vist, er en vegetabilsk olie. Ja, men med et langt højere vitaminindhold end nogen af deres fiskeolie. Jo, det indrømmer jeg. For at sige det rent ud, så har vi faktisk aldrig set noget tilsvarende. Det kommer de til. Den vil være på markedet i ubegrænsede mængder i løbet af 7-8 år. Ja, yes, så... Ikke hvis de kan gøre noget for at ændre det. Er det ikke det, de sidder og tænker? Helt så hårdt vil jeg nu ikke formulere det. Nej, men jeg er en årmand, så jeg skal gerne formulere det for dem. Jeg kan også betro dem, at de ikke kan gøre den det mindste op, om at den nye olietype, jeg kommer frem. Forsøgestationen, som har lavet prøven, ligger langt fra os. Både geografisk og ideologisk. Hvad er deres nationalitet, Mr. Palangos? Jeg stammer fra Sydamerika, men det er ganske uden betydning. Jeg er verdensborger, og ikke uden venner. Mm -hmm. Jeg har hørt noget om, at man prøver på at intensivere olie fra solsikkefrø. Men det kan det ikke være. Nej, det er ikke solsikkefrø. En eller anden nød? Nej, så vidt. Jeg forstår, at det er en helt ny art inden for planteverdenen. Er jeg et billede af den? Det er jo Det var, det var det fantastisk. Er det virkelig en plante? Absolut. Den ligner en krydsning mellem en giraf og en skotsk terrier, behængt med blade. Den er en krydsning af meget forskellige ting. Enkelte af dem er ikke særlig rare, men i løbet af få år vil den give en langt bedre olie end deres. Det er af prisen i dag. Hvad har de at tilbyde? Hvor meget forlanger de? Jeg kan tilbytte min bakke med befrugtede frø om et halvt år. Del en pris af 100.000 pund. <laughs> Hvor røger Hvis de der alle omstændigheder i betragtning, vil de indse, at mit krav er yderst rimeligt. Jeg kommer til at røde med, med min bestyrelse. Naturligvis. Og jeg må for øvrigt bede mig et forskud på 25.000 pund. Det var tænder meget. Endelig ikke. Jeg bliver nødt til at købe mig et jetfly, og det skulle helst være et der godt. Alligevel var det ikke godt nok. Han landede en nat på en øde i Sibirien. En mand løb hen til maskinen med en under armen og kravlede ombord. Maskinen gik øjeblikkelig op igen. Op i en stærk stigning. De en ham et sted meget højt over stille havet og skød med fuld ret han fly i stormbordstykker. Der var en andet tilbage end en lang hvid stribe på himlen, ligesom det så vanlige udstødningsbord efter et jetfly. Men i det tilfælde var det ikke vanddamp. Det var en sky af små bitte frø, så fine og let at de kunne svæve selv i den tynde luft i de højder inden de sagt ned og blev spredt for al vinde. Hvor meget er det, gætteværk? Ikke ret meget. En herre ved navn Fedor dukkede op et par år efter, og han havde været med til at arrangere det, stille landingslys op osv. Han havde hørt maskinerne, der satte efter Palagues. Det er desuden den eneste forklaring på den kældskæring, der pludselig på samme tid dukkede trefitter op en halv forskellige steder rundt om i verden. Vi havde selv en hjemme i vores baghave. Jeg var 15 år dengang. Er du klar over, at der er noget meget mystisk om bag kompostbogen? Ja, ja, det er godt med dig. Det er rigtigt. Det er en højst besønderlig plante. Kom en gang og se den. Står her mellem hangen og berberisen. Se selv. Ja, det er du særlig ret i, Billy. Den ser virkelig meget besønderlig ud. Jeg kan ikke finde den i bøgerne. Hverken i Markens Blomster eller nogen af de andre. Den ser underlig udenlandsk ud. Der er noget, der kan minder om et bregneskud i den der bladtræk står op på stængen. Og se, der ligger en masse døde fluer nede i den. Men hvad det så er for en? Køn er den i hvert fald ikke. Vi kan grave den op næste gang, vi laver bål. Åh oh nej, far. Lad den nu bare blive stående. Hvad er du med den? Studere den. Måle den og holde regnskab med, hvor hurtigt den vokser og sådan. Ja, ja. Bare vil bruge lige så meget tid på matematikken, som du bruger på naturhistorien. Det er ikke naturhistorie, det er biologi. Ja, jeg er ligeglad, hvad du kalder det. Det er i hvert fald ikke noget, du når langt med. Hvis man derimod kan sin matematik, så vil det august. Den er nu 170 centimeter høj og stuppen er 150 centimeter i omkreds. Jeg tror, det er en form for kannebær, for der er altid nye fluer i trakten øverst oppe på stænden, og de gamle syn ja, til at faktisk har med at se det spille tiden med at studere blomster. Det er teknikken, der tæller i vores dag. Nu har amerikanerne igen sendt en satellit ud i rummet. I løbet af de næste 12. 10 år... Da... Nu den blevet 12 centimeter højere. Den sammenrullede tingest midt i trakten, eller bærer ligner næsten en spiralfær. I dag fandt jeg en død fugl på jorden ved siden af den, men det ser ikke ud til at have forbindelse med planten. Jeg fyldte 16 år i dag. Far forjærede mig en bog om matematik. Vi har fundet en masse interessante lærepladser til dig. Nu ved jeg ærligt selv ikke, hvad vi skal stille oktober. Med. I går, da jeg stod ved siden af den, begyndte de fire små kviste ved foden af stængen pludselig at vibrere mod stængen med en tør, rasslende lyd. Det er en helt ny jagt, altså. Jeg har sendt ansøgning ind på en annonce i avisen. Det er en stilling som laborantelev i Arktisk Europæisk oliekompagni. Det er vist noget med valer palm og palmolie og jordnødder. Det er nok ret interessant. Men jeg tror nu ikke, jeg får job. Lad skulle at tage plads, Mr. Uh... Mason. William Mason, så. Ja, vel. Mit navn er lokner Jeg er leder af forsøgsafdelingen. Fortæl mig lidt om dem selv. I hvilken retning mener de så? Jo, hvad de interesserer dem for, hvorfor de gerne vil ind i firmaet her, og hvad de ellers kan finde på. Bare snak løs. Ja, ja, jeg er interesseret i planter og dyr og alt levende. Jeg brød mig ikke så meget om taler, heller ikke om at sidde ved et skrivebord. Lad mig høre lidt om deres kundskaber. I skolen var biologi mit bedste fag, og jeg har også forsket lidt på egen hånd. Mm, hvad drejede det sig om? Hjemme i haven har vi en plante, som ingen ved noget om, og den har jeg ført daglige rapporter over. Ja, vel. Prøv at beskrive den. Den har en uh, cirkelrund bul eller stup dækket med blade. Dens omkreds er i øjeblikket 210,5 cm. Hele planten er fra jorden 210 cm. Den minder nærmest om en giraf uden ben, men behængt med blade, og med en bladkranse bager der, hvor hovedet skulle være. Og hvad? Ja, undskyld. Det er ikke nogen særlig god beskrivelse. Jo, jo. jo det er netop, hvad det er. Jeg har den fire små kviste, der vokser lige i vejret fra foden af stemmen? Ja. Og inde i bæret sidder der en sammenrullet tingest, som godt kunne være et støvdrager? Ja, akkurat. Ja. Stil mig ind til direktøren. Ja, tak. Hvor længe har den været der? Det er et halvt år siden, jeg opdagede den. Men den var i god vækst allerede dengang. Aha. Det er jeg Jeg har en ung mand siddende her, som har en trifit voksen i sin have. Ja Ja, naturligvis. Med det samme. Vi går ind og taler med ham. En trafik af det sådan, den hedder? Ja, og i løbet af et par år kommer den til at danne grundlaget for dette firmas eksistens. Jamen, hvad kan den bruges til? Den indeholder en olie, der siger to til alt, hvad man indtil nu har kendt af olieprodukter. Den er en krydsning af en halsens andre krydsninger. Ved et uheld for to år siden blev et større antal af dens frø spredt, bogstaveligt talt for alle venne. Og vi har rapporter om, at der er fundet eksemplarer af den rundt om i troberne. Men deres er den første, der er observeret i et land med tempereret klima. Hvorfor kan sådan en trifit? Deres har ikke bevæget sig endnu, kan jeg forstå. Bevægelser sig? Åbenbart ikke. Men når den er mellem halvandet og to år gammel, trækker den sine tre hovedrødder op af jorden og går på dem. Der er navnet. Går? Der er der ingen planter, der kan gå. Jo, ja, denne her kan. Og for øvrigt er de antaget. Men det var ikke langt fra, at jeg mistede jobbet, før jeg overhovedet var begyndt. Jeg tog hjem. Elle vil af glæde, og det første, jeg gjorde, var at gå ud i haven og se nøjer på min trifit. Jeg bøjede mig ned og undersøgte rødderne, og først nu opdagede at der virkelig var tre hovedrødder. Jeg kan mig til at skrabe jorden væk fra den ud fra en eller anden fjollet idé om, at den så måske hurtigt kunne komme til at gå. Jeg nåede lige at opfatte en svag bevægelse oven over mig, så var det som om jeg fik et piskeslag tværs over ansigtet. Da jeg vågnede op, lå jeg i min seng, og vores læge stod bøjet over mig og stirrede undrende på mig. Jeg var den første i England, der var blevet stukket af en trefit. Hvordan kan det være, at du overlevede det? Det var ikke fuldt udvokset. Da jeg var kommet igen, var Walter vendt hjem fra var mændsenes fuldt udviklede eksemplar. Og han havde allerede opdaget, at stik af den brød, der slynges ud fra plantens top, kan dræbe et menneske øjeblikkeligt. Han havde også opdaget, at hvis man fjernede denne brød, var planten uskadelig. Han og jeg tog ned til Worthing, hvor vi i fællesskab indrettede den første planteskole for tre fitter. Ja, du ved jo selv, hvad der skete i de følgende år. Det forbandede skab blev så i en succes som råmateriale for olieudvinding, at vi dyrkede flere og flere, indtil vi til sidst. Okay. I dag er vi altså her på Isle of Wight. Jo, men kan du ikke sige noget mere personligt? Jeg mener, du har jo arbejdet mere med trefitteren end nogen anden. Bortset fra Walter. Han forstod sig virkelig på dem. Jeg kan huske en aften, vi sad på en skrænd, der så ud over en magt med tøjrede trefitter. Det var lige før solnedgang. Det kan være er så de larmer, det er de er meget snakselige i aften. Gå ved, om det er vejret. Det er ligesom, om de støjer mere, når det er tørt. Så taler du mere, når det er tørt i vejret? Taler? Ja. Gør du? Du tror da ikke for alvor, det er det, de gør. Ja, hvorfor ikke? Ej, jamen, det er jo skrupskørt, at planter skulle kunne tale sammen. Du sagde også engang, at de ikke kunne gå. Ja, men det er dog noget mekanisk. Men hvis de talte sammen, må det jo ens med, at de besad et vist mål af intelligens. Har du lagt mærke til, at når de hugger, er det som om de sigter efter ansigtet eller hænderne? Ja, det er rigtigt. Og særligt efter øjnene. Og ja, det er nok rent tilfældet. Muligvis. Men det kan også være, fordi de vil reducere den eneste fordel, vi har frem for dem. Synet er jo vores eneste middel til at hæve os. Mener du virkelig det? for sådan nogle Mhm. Forestil dig, at du var blind. og befandt dig på en mark sammen med en trefit. Hvad kunne du egentlig stille op? Først og fremmest ville du dø af sult. men det ville trefitten ikke. Den kunne leve af fluer, til den fandt dig. Og så behøvede den bare at bore rødderne ned i jorden ved siden af dit liv. Og vente. Det er en hyggelig tanke, må jeg sige. Og her er en til, der er lige så hyggelig. Visse steder i Afrika har de om natten omringet hele landsbyer og dræbt indbyggerne. Men vi har jo aldrig fundet noget hos dem, der bare minder om en hjerne. Det er fuldkommen som alle andre planter, når man diskuterer dem. Det kan godt være. Men hvis der indtraf en eller anden katastrofe, som gjorde os svagere, vil den automatisk gøre dem stærkere. Navnlig efter, vi har holdt op med at klippe brødet af dem for at få kraftigere vækst. Jeg kan ikke se, hvad der skulle kunne ske af katastrofer. Muligvis sker der heller ikke noget. Men videnskaben har i den senere tid modet sig med en hel del mærkelige ting. Tænk bare på alle de satellitter, der fra rundt over hovedet på os. Ingen ved, hvad de indeholder, eller hvor mange der er, og hvor godt man er i stand til at kontrollere dem. Tror du virkelig for alvor, der er grund til at være urolig? Jeg ved det ikke. Og i hvert fald nytter det ikke at bekymre sig. Der vil være tre fitter lige så længe, som der er penge i dem. I morgen topper vi det hold der. Giver du lige hang min masker med hans? Jeg har tænkt på, hvad der bliver. Han kunne have været os til stor nytte nu. Det var der også tid senere, at han redde mit syn og mit liv. Vi var ved at undersøge nogle trefitter med ret usædvanlige afvigelser, og en af dem langede ud efter mig med sin brød. Et par dråber af giften trængte gennem min maske og ind i øjnene. Han bragte mig omgående tilbage til laboratoriet og gav mig modgift, men jeg måtte på hospitalet et par uger. Jeg blev indlagt på St. Mary's lige midt i London. Den aften, de grønne glimt kom, havde jeg været der i ti døgn. Dagen igennem havde vi i hun hørt rapporter fra steder, der allerede havde været ude for disse fantastiske lysfænomener i den ydre atmosfære. Da det blev aften, stod alle, der kunne slæbe sig til et vindue eller kravle op på et tag, og stirrede mod himlen, som om de ventede på et festførværkeri. Så snart det var mørkt, kunne jeg høre, ikke bare sygeplægerskerne, men hele byen uden for at sige, Næh, og åh, i en uendelighed. Jeg følte efterhånden, som om der blev holdt en kæmpe fest, hvor jeg var den eneste, der ikke var inviteret med. Det er noget det er noget så enestående, Mr. Mason. Det er det virkelig. De siger, det er en komet. Himlen er fuld af grønne og hvide lys. Ja, ja. Nede på gaden der er der fuld af knaldrøde busser, der drøgner sted og bremser, så det hviler. De ser jo lige så godt med vinduet lukket. Der er vist nogen, der er lidt naven i aften, hvad? Det er også en skam, de stadig har bandage for øjnene. Men nu er der er ikke så lang tid igen. Hvornår i morgen bliver den taget? sygepladsen ser jeg kl. halv 12. Men det er muligt at Dr. Parmer bliver lidt forsinket. Ik du al for barn. Hvad er der? At ja, der kom et vældig glimt. Hele værelset blev oplyst, og alle dem op på tagene. Oh, det er vel nok en skam de ikke kan se. Ja, det er det sikkert. Men vil du sør for forsvinde, ikke? Har de alt hvad de skal bruge? Ja, det tror jeg nok. Er radioen, hvor den skal være. Ja. Nå, men så stikker jeg af. Jeg kigger ind senere. Godnat. Godnat. Der kommer der igen et vældigt glemt hen over hele himlen. Jeg ved tro, de kan høre de mange mennesker omkring mig. De er som børn, der er til festfyrværkeri. Herfra hvor jeg står og stopper på Primrose kan jeg i hundredvis af ansigter, der alle er vendt op efter for at se dette forbløffende lysspil, der begyndte ude over stille Stillehavet for 12 timer siden. Og efterhånden må være i agttaget af ved 90 procent af alle mennesker i hele verden. Det menes, at jorden passerer igennem et bælte af meteorspringstykker fra en komet. Og jeg må absolut opfordre en hver, der overhovedet har mulighed for det, til at komme ud og fordele denne enestående oplevelse. Himlen er fuld af skærende lysglimter, lysbælter. og hele London, helt over til højde dragende i træder tydeligt frem i det hårde grønne skær. Man ser her alle de kæmte figurer i gadebilledet, der dukker op, hvor som helst en større menneskemængde er forsamlet. Lige fra manden med plakaten, der forkynder undergang. til ham, de formodentlig selv kan høre, der står ikke ret langt fremme. Han har ganske god afsætning på sine briller. Flere af klemtene er så kraftige, at de frem skærer i øjnene. Ja, der kom netop et gevaldigt et tværs over hele himlen. Åh, oh, hold kæft. Jeg lader mig få til at sove. Måtte der være syv. Og otte. Fanden er det for en uorden? Så er den hvor Hvorfor er snor? Hvor bliver de hvor Hvorfor kommer de ikke og splitter mig, som de plejer? Hej. Hallo? Miss Johnson? Inkompetente tog på det yeah. Lad mig ligge her. Han udstod at blive brændt. Så gud, gud, det er måske derfor. Ja, selvfølgelig. De stukkede ærlert mig i stikken. Hjælp! Hjælp! Hjælp! Hvem det? Er der nogen? Hvis vi altså er, er det her. Ja, det er mit. Er det en af lægerne? Ja, er det Mr. Mason? Ja, det kan jeg da sige. Nej. Hva? Jeg, jeg er blind. Jeg var blind, da jeg vågnede. Jeg prøvede på at finde nogen, der kan hjælpe mig. Jeg er desværre i samme situation, medmindre jeg kan få dem til at hjælpe mig med den her bandage. Hvor er de? Her. Det er ind af sengen. Nu kan de følge dem frem. Her er min hånd. <laughs> Vi må jo se temmelig komisk ud. Jeg føler ingen særlig trang til at læge. Det gør jeg nok heller ikke, hvis behandlingen ikke har virket. Der er en sikkerhedsnul om bagpå, som jeg ikke kan få op. Ja, det er det den her? Ja. Tak skal de have. De må nok hellere selv vikle forbindningen af. Er gardinerne trukket for? Det tror jeg nok. Der har ikke været nogen træk fra. Hele personalet så åbenbart længe efter festen i aftes. Oh. Jeg kan se. Jeg kan se. Tydeligt. tydeligt. Fuldstændig klart og tydeligt. Og gardinerne er grønne. Jeg har hele tiden troet, de var blå. Jeg ved ikke hvorfor. Det er et held, jeg har mit tøj herinde. Oh, de skulle bare vide, hvor vi ordentligt det er at kunne se igen. Ja, det kan jeg godt forestille mig. Åh oh, ja, det må de undskylde. Hvad kan jeg hjælpe dem med? De kan følge mig hen ad gangen til Aarhus kontor. Der er en telefon. Ja, den vej. Hold fast i min arm. Kan de følge med? Ja. Det lyder som et gale hus. Der må være en eller anden vagt her om næste. Ligger kontoret for enden gangen? Kan de se glasdørene? Kontoret ligger til højre lige før dørene. Vent et øjeblik. Der er nogen herinde, der råber et eller andet. Vi må ellers se, hvad de vil. Det er helt mørkt. Er noget galt? Om der er noget galt, siger han. Ja, det kan man vist godt sige. Vi... Det bliver vasket, og hverken får et mormat eller noget. Åh, det der er alt truffet fra endnu. Hvad med min indsprøjtning? Jeg vil være venlig og hive gardiner derfra. Ja, det skal jeg nok. Endelig er vi kan ikke lade dem ligge i mørke. Sådan. Skynd dig nu lidt, mand. Hva? Lad dig Lad med at stille hånd Det er jo ikke til at se en hånd for sig. Ja, det er rigtigt. Lad os få fra, så vi kan se noget. Jamen, de ser jo lige mod vinduet. Han ja, er også blind, ligesom jeg. Vi er alle blinde. Lad os komme videre. Jeg ser ud til at være kontoret. Er der en telefon? Ja, her på bordet. Værsgo. Jeg tænkte det nok, ikke en lyd. Jamen, hvad er der sket? Hvad er det alt sammen for noget? Alle her er blinde. Hjælpeløse. Færdige. Der må da være noget, man kan gøre. Ja. Det her er vist femte sal, ikke? Jo. Jeg er venlig at sige mig, hvor vinduet er. Ja, de står med ansigt imod det. Tak. Nej! Nej, nej, nej, nej. Hej! Hallo! Er har nogen hvor sygeplejersken. Eller doktoren. Der må der være nogen et sted. I må hjælpe mig. Jeg er blind. Jeg kan ikke se noget. Hvor er I henne? Hvor er alle mennesker blevet af? Pas på! Trappen! Hvem er det? Hvis de er på trappen og ikke kan se, så bliv stående, hvor de er. Han valgte mig en kul. Jeg kunne ikke se ham. Er det dem, mister Madsen? Ja, jeg er tabandagen, jeg kan se. Er de kommet noget til? Jeg har mig lidt, det det hele. Jeg var inde hos patienten på nummer syv, og lige pludselig kunne jeg ikke se noget. Og det kunne han heller ikke. Så gik jeg ud for at få hjælp, men det er umuligt at finde nogen. Så prøv nu på at tage det roligt, og lad os se at komme væk. Hvor er den nemmeste vej? Lige ned ad trappen og ud gennem forhalden. Hvad med man manden, der faldt ned Han er død. Her, hold mig i hånden. En, to, tre, 4. Så kommer afsatsen, og vi drejer til højre. Hvad er det? Det er børneafdelingen. Oh, nej, vi må gå ind til dem. Vi kan ikke gøre noget for dem lige nu. Så, så er der fire trin igen. En, to, tre, 4. Og så drejer vi igen til højre. Hvorfor jeg jeg Hvor har vi Hoveddøren, og så bare lige frem. Nej Jeg går ikke med Jeg vil hellere blive her Jamen det er jo et Det vil det være alle vegne når man ikke kan se Har kender jeg i hvert fald forholdene og kan finde rundt <laughs> I blinde som man siger Men der er jo hverken mad eller noget som helst Jeg vil alligevel føle mig mere tryg her Desuden er der jo børnene Hvad kan de gøre for dem? Prøve på at berolige dem og trøste dem Ja det hører jo også med til en sygeplejerske arbejde. Vil de gerne have at jeg bliver Næ, de må gå ud og hjælpe, hvor de kan. Farvel. Døren lukkede sig bag mig, og jeg stod ud på gaden, der var øder og forladt. Et øjeblik kunne jeg ikke bestemme mig. Så gik jeg under en lastbil, der var kørt ind over fortøjet og havde tabt sit læs i regnestenen. Og fortsatte i retning mod West End. Jeg trængte hårdt til en opstrammer og skråd over gaden til et værtshus, der hed Alameen Arms. Døren stod åben. jeg er død. væk Borte, og helt kaput, begraber jeg, men læg mig i blod, imenså den bedste sputsch. Uh. Det er et diskut, her. Hører den her portvind til helvede med portvinden? Hallå, hvad vil du? Er jeg her åbent? Jeg kunne have åbent. Jeg har lige smadret vinduet, ikke? Hvem er de prøve at... Jeg kommer over for hospitalet. Kan de se? Ja. Er det whisky, jeg har her? Næ, kør. Til helvede med de køre. Fænd mig en, en flaske whisky, doktor. Jeg er nu ikke doktor, men jeg klarer det nok i livet. Ja. ikke er doktor, hvad er de så? Patient. Det her er whisky. Ja, øh, tak. Tag bare selv. Jeg vil hellere have en konge. Bare tag, hvad de kan, de de er så meget, de har lyst til. De bliver fuld, hvis de går så hårdt til dem. Jeg ja, er ja, fuld. Og jeg skal være endnu mere fuld. Døddrukken. Ja, lige op. døddrukken. Og ved I, hvad jeg også er? Jeg er blind. Blind som en muldvarp. Alle mennesker bliver blinde som muldvarper. Hun dem, altså. I den forbandede komets skyld. Grønne stjerneskud over det hele. Nu uh, er alle mennesker blevet blinde. Eller så de dem, de grønne Nej. Der er vi beviset. De så dem ikke, og de er ikke blinde. Alle andre så dem, og er blinde som mulvappere. Ja, er de sikre på, at det er alle andre? hør en gang. I daglig kan man ikke høre, hvad man selv siger her. Det er ikke nok, om står Jeg forstår, hvad de mener. Ja, det er der en er det dem, der har været her. Ja, og hvad så? Jeg vil gerne betale. nej men de skal ikke tænke på, at jeg skal se dem, for ti man ikke har brug for penge, når man er død. Og det er jeg snart. Jeg skal bare have lidt mere whisky først. Det ser ellers ud til at være i fin form. Hvad glæder har man af livet, når man er blind som en mulvap? Jeg sagde min kone, at hun havde ret Hun var bare mere modig Hun til Børnene heller ikke kunne se sig Lukkede op for gassen og lade sig i seng sammen med dem Ja, ja, ja, det gjorde hun Men jeg havde ikke mod Til at blive hos dem og gøre det samme Men det får jeg snart Jeg går op til dem om lidt Når jeg er blevet fuld nok Jamen, nej jo, jo, Hvorfor ikke? Kan de nævne mig en eneste grund til, at jeg ikke skulle gøre det? Nej, det kan de ikke. Det, det er ikke rigtigt, at den er. Det er ikke rigtigt. Der er ikke mere noget, der kan kaldes rigtigt eller forkert. Nu går jeg op og gør de andre følgeskabe. Nu kommer jeg, piger. Ja, ja prøv at... Jeg prøvede ikke på at stoppe ham eller følge efter ham. Jeg blev og så ham gå. Så drak jeg det sidste af min kognak og gik ud på gaden. Ud i stilheden. Det var første del af Jarls Cooper's I Tre Fiddernes Dag. Et radiospil i seks dele efter John Wyndhams roman. Kurt Kreuzfeldt har oversat. Personerne var Bill Mason, John Han Petersen, Josella Platon, Lena Timroth, Elspeth Carey, Lilian Tillegren, direktøren Kjell Markus Lund, Umberto Palangues, Jens Østerholm, faren Knud Hallest, Walter Lagner, Søren Rode og værten Eik Kok. En videre medvirkede Jørgen Bukhøj, Walt Rosenberg, Helge Schøyer, Anne-Mette Svendsen og Ole Søgaard. Lydteknik, Finn Kvist, Instruktion, sørger med son